«Сваритися бояри будуть, а нас битимуть. «Кажеш, угрів!» – допитував він однорукого. «То суди слави вигадують!» Довго сиділи друзі у сміливцевій кузні, обмірковуючи події. Обмірковували по-своєму, не по-боярському. «Тяжко доводиться смердам, в оселищах общинах живуть вони». Біля землі порається, Але вся земля в боярських та княжих руках. Сидить смерть на землі, Та не він, господар. Оре землю, поливає її своїм потом, Та бояринові новій князеві Кращу частку врожаю мусить давати. Вкорочують смердівську волю, Бояри можновладці. Все більше навколо смердівської шиї Петлю затягують, не втекти смердові від цієї боярської ласки. Вигідно боярам, все смерди постачають їм, і зерно, і м'ясо, і полотно. На цьому й тримається боярське господарство, на цьому й багатіють бояри. З усієї сили треба пнутися смердові, щоб боярам данину натурою сплатити, та ще й свою сім'ю прогодувати. Та ще й це вихони все. Найгірше, коли зовсім волі позбудеться. Якась біда скрутила, чи пожежа, дворище знищила, чи худоба згинула, чи неврожай. Тоді до боярина треба йти, в ноги кланятися, гривні позичати. Він то дасть гривні, але дорога ціна тим гривням. Волею своєю платить за них смерть, стає цілком залежною людиною закупом. Смерди хоч не щодня чують посвист боярського батога, на своєму куснику вільно працюють. А закуп пропаща людина, він продався, і жене його боярський тіун на прокляту роботу завжди. Ніби різниці нема, бо смерть теж під боярином ходить і мусить загорьований збіжжа до боярського двору вести. А все ж вільніший він, ніж боярський закуп-холоп. Журилися сміливцеві друзі, думу-думали. Закуп-людомир всю душу розкрив перед ними, оповів про все, що на серці накипіло. Немає добра для робітної людини, нема волі, вкрали її ненависні бояри, виростають діти, та чи вони побачать щастя. Залишивши батька в кузні, Іванко попчав вулицями підгороддя. Чи вдома зараз боярський конюх Михайло? Може, ще не повернувся з боярського подвір'я? Ось його кліть з обідраним дахом. Іванко оминає причівок вдома. Біля порога сидить Михайло з жінкою і синами хлопчиками. Іванко, радо озивається Михайло, не чекали такого гостя. До тебе я, схвильовано, вітається до нього і до Михайла Іванко. Щасти вам? Михайло таємниче посміхається. Розпитати прийшов, як у поході було, усе розповім. Іванко не розуміє радісного Михайлового збудження, бентежиться. Чого такий радий, Михайло? Може, глузує? «Чи знаєш, що Іванкові не до радощів? Він жадібно ловить кожне Михайлове слово. І не може второпити. Що таке? Розповідай, підганяє він Михайла, а той, не поспішаючи кінчає вечеряти. І чого він бариться, думає Іванко. Казав би хоч. Та ось Михайло підводиться. Ідіть у кліть, каже жінці, вкладай хлопців спати і звертається до Іванка. А ми до верби там сядемо. Вони відходять від кліті і сідають на насипові неглибокого рівчака, що відділяє Михайлову садибу від сусідської. «Ну що?» – поспішливо запитав Іванко небалакучого Михайла. «Багато бачили ми. Тобі у кузні не побачити такого». І він розказує, як ішли походом, як князь Роман говорив, що не скоро повернуться додому, Іванко підганяє його, щоб ще і ще оповідав. Адже він досі ні слова не сказав про те, що найбільше цікавить Іванка. А Михайлові ніби й не втямки, чого хоче від нього хлопець. «А усі, усі повертаються?» – запитав наче ненароком Іванко. «Ні, не всі. Один звір здох». «Хто-хто?» – нетерпляче сіпнув його за руку Іванко. «Чого поспішаєш?» «Звірюку хтось копієм ударив?» «Може, й своїх хто в бою хіба розбереш?» «Мечислава боярина закололи». «Так, думаю, що свої ненароком», – посміхається Михайло. «Ой!» – з усієї сили вигукнув Іванко. «Ой, не вже так сталося? Яку ж вістку добру привізти, Михайле?» «Я знав!» Яке тобі слово хороше привести, напівжартома напівсерйозно кинув Михайло. Ой, хороше, ой хороше, побіжу я, рвонувся від Михайла Іванко. Куди ж ти, мо, вітер? Мусиш браги корчаву набрати мені, а ти втікати, треба, Михайле, не можу, а брагу поставлю. Іванко справді вітром летів в селище. Хоч на дворі вже смеркло, та він не розбирав, що під ногами, спотикався на ямках, коли біг вулицями підгороддя, перечіплявся за колоди дерева, простуючи лісовою стежкою. До селища було далеченько. Вийшовши з підгороддя, треба хминути велике кладовище, потім перейти балку і тоді лісом. Роксана чекає на нього з нетерпінням. Про Іванка напевно знає, Бо він сказав їй вчора, що буде говорити з батьком. Відкладати не можна. Скоро повернеться з походу, і тоді Мечислав... Роксана плакала і благала Іванка не говорити ні слова батькові, бо буде гірше. Батько розсердиться.